a paraqjerimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur foli për aqjerimin shikues nderuar e përmendi në kontekste të ndryshme na prezantoi në mënyra të lloj-llojshme që ne na mëson për lelejshmarinë e përfitimeve që mund të nëzirë në nga kjo muaj i bekuar. Feja thotë sa gjerimi ashtë një vepër që nuk e din asë kush shpërblimin e soj pas Allahut Azogjel. Dhe kjo për njëve kani dhe me thënë të pasachme në që se ne e kuptojmë drejtë. Çka than lidhë me kët Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed sa më tha sikuat ëndruar se Allahu ka thënë: "Es-sawmu li wa ana ajzi bihi." Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha se Allahu ka thënë që ky i dërguar t'u përcjell njerëzve, krijesave, muslimanëve, që vlerë të rëndësishme dhe madhunit e xhirimit të cilën, në qovët se e kuptojmë drejtë, atëherë nuk dhëta kontestojmë për filin e këti urni, për këthimin praktik të këti urni e të nëtonë, në, nuk dhëta kontestojmë, pavërësisht, në qëfar do lëjrethona që do tjemi, nga se joshja, dhe oferta që na bëhet nga Ana Allahu te Azogjal do të jenë të mjaftueshme që të na ndihmojnë për çdo lloj sfide, çdo lloj problemi, çdo lloj telashe që na shfaqet në rrugën e zhërimit. E që ngatë më të theksuarat që po na shfaqet në 2-3 vitet e fundit është vapa. Kjo është një dilemë relative, nuk është e varhdueshme, nuk është gjithmonë kjo. Por tash që ajo ja ka ardhur dhe po na shfaqet, dhe fakt keqësisht si pasoj e kësaj shumë njerëz po zbrapsen po hamenden po largon nga gjërimi para 7 viteve, 8 viteve 6 viteve më te para gjëruz ka pas e pse tash kuera ta kam vdek jo i ka friksuar vapa i ka friksuar lodhja i ka friksuar etja Mirë, një kush mund të të hojt, ti e ki let, nuk i ndoshta e, ingarkuar me punë fizike, nuk punën kët në këtë lamin, nuk punën në të lamin, të ndeshta nuk lohë dhe shumë, ka mund si ti kush sot me ndan, dhe ta është ma ati i ullër në atë karikat i kuje, let e ki me volti për neve. Unë nuk dua të janë në që me askujt, vëllahi mundin. Nuk dua të janë në që me askujt angazhimin. Vëllahi mundohem që atë sa ka mundësi të pë ta përjetoj mundin dhe, dhe të lashe që i kanë njerëzit gjatë agjerimit të cilë të punojnë në pun të rënda fizike. Mundohem, nuk, dushim, nuk mund të apërjetës si kur sa ta fizikisht, por mundohem s'pako të së lezoj me ta duke lutë Allah në që t'jë ndihman. Mirë, pa unë nuk dua që për mes asaj që po flasë, ta në në qëmaj mundën në kujtë, jo vëllaj, unë e përdu po të aprezentoj ty agjerimin, që farëthot feja për te, e pashtoj ti shika, a ke logari që për këtë ofert të hjekësht dirin këtë mas, a ja vlen me sakrifiku, dirin e të mas, si sakrifikan të i verës për këtë agjerim, a ja vlen, nuk e di, ti mërë e përgjigjen, apo ti a përgjigjen, unë për të dhoat që ka thonë feja për Ramazat, unë për të regoj, Çikana kafru Allahu azza wajel. Çikana yap zoti mannuar. And then even no mbetet që të shikojmë sa a ja vlen për balltë qesoja që Allahu po na jap neçi të sakrifikojmë. Mbet vetëj ne problem që besohet që nuk e kemi na elhamda kët problem që un të përmandë argumente të përmandë fjalë të Allahu tazu xel, të përmandë fjalë të, përman të Muhamedit alayhi salatu vesselam. Vë dikush mos të beson se është kështu, kjo e flam tjetër. Sonte nuk e kem këtim që ti bindim njerëz se Allahu ka folë me të vërtet. Nuk e kem këtë dersonte. Kjo ligjërat nuk ka të bëjë me ta. Sonte po vlozin për ata që besojnë në Kur'anin dhe në Hadith. Po flasim drejtuar atyre të cilët besojnë në Zot, besojnë në Allah, besojnë në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, besojnë se është dërguar i Allahut. Besojnë se Koran është libri Allahot. Dhe të tilve që kanë besuar se është të vërtit, kur ua shpalosim këto shpërblimë, kur ua shpalosim këto oferta hynore, mëndoj se qëfar do e metode që e përdorë për kalkulim, qëfar do e mënyre që e përdorë, rezultat dhe të jetë nje. Dhe të arishë tek një rezultat përdole këtë metode, këtë metode, matë të kësajtë të qmatë atje, si dushë bënja. Por, ki me arrit tek një rrëtëat, me një kushtë, që ofse, beson se atë që kometathonën, Allah hoja ka thonë. Ajë rrëtëat është se unë do të agjëraj. Do të agjëraj me lejnë, Allah o të manuar, për kondër probleme me s'videve të telasheve e filoha më një, cilë është e? Allah u thëtë, është saumuli o anë e gjëzibihi. Allah i manuar thëtë, a gjërimi, a gjërimi është për mua, dhe ona, Allahu, shpërbëlej për ta. Mirë, e dhe për atira që ne i krymë, për kanën e toë, për Allahun mirë, e ve pra tjera që në i bëjmë, kush nga shpërblen për to, Allahun atërë qëfar kuptimi ka dveqot në këtë ratëve të magjerimi në qoftë të se ve pra tjera edhe ato i bëjmë për Allahun edhe ato janë të Allahun dhe për Allahun dhe edhe për tjera të Allahun shpërblen atërë qëfar kuptimi ka këtu që dveqot vëtë magjerimi e të thuet për te se aje shpër mua e në mazë jozatë nuk është p Miro, mirë, mirë. a nuk është zote jonë, edhe lëmosha, edhe haji, edhe obligimet e nuk janë për të jua. Janë, janë të gjithë janë për Allahun. Allah dhëtë kul inë në salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati, lillahi rabbi lalemin. Thuaj, namazim, adhurimi, sakrifica ime, jeta ime, vdeka ime, të gjithë a këto, janë për zote në gjithësisë i së një i vetëm nuk ka shak, të gjithë thë duhet t'jen për Allahon, të gjithë thë duhet t'jen për hirtë të ti, të gjithë thë duhet të bën e emër të besimit në te, të gjithë thë duhet të bën duke logarit dhe shpresuar në shpërblimin e ti, një vebër që kërë një musliman, po, se mërmene që Allah është problem, Allah, nuk, nuk është një më bëatë, po. nuk është një më bëatë, se të, tiu she banin ne pune s'a moment që Allah e paguon. Valla po e bëj poshtë di çka bëhet. Zia, kena mund gjallë në era s'ka mund gjallë nuk e di. Po po ngjynej nëse është çështë e absurde. Jo vallahi, në saxhërim e nuk beson se ki mund shfryrën xhenet nesër, haxhrimin e ki problem vallahi, e ki problem haxhrimin. Andaj ne haxhirojm? Pse haxhirojm ne? Psalona ka po obligim? Kush na ka ngarkum obligim? Allahu andaj ne besojmë Allahun dhe si rëzat i besimit tonë në Allah ne i ndërrojmë këtë urrën. Mirë, e pasë kësa e ka la diqka, po ka, ajë që në shtujen që të agjërojmë, në fillim është besimin Allahën, pas të emotive i vazhdukshën për agjërim, dhe me cënë i te kalëm, sfitet është shpërblimi, Allahun a ka prëmtuar, se në qoftë të se, durani, sakrifikani, angazhoni, do t'ju paguaj shumë feshë, dhe këto duja në bëneve që gjithmonë, të bënë një punë, besimin Allahën dhe shpreja sa e madhe në shpërblim, bindja sa Allahu dhe të nga shpërblim. Këtë dyja janë themelore në gjitha dhurim, edhe janë themelore edhe në agjerim. Mirë, Allahu kur thotë përse agjerimi është për mua dhe unë shpërblim për te, duke pas për kejtë që ka tharë dirim më tani, se kejtëm për Allahon, të gjithë dhe e më për Allahon, atere, qëfar kuptimi ka veqimi, këtë pësa është vequar? Dhe gjani shikohet në rua, so Djetarës samë kanë thënë se është vequar këto agjerimi për dy qështë e thëminorë. E para është se gjithë do vepër, gjithë do vepër, mund të jetë e prekur nga virusi syfatsis. Mund të jetë e prekur. A mund njëri më ufalë, Allahu Akbar, më ufalë, ruku, sami Allah, lëmë, me shkunë sejtë, dhe me pasë për shlimë, Njerëz çka po dhen për ta? Amunët. Po munet. Dikush do të po agjërimunët, ja, agjërim nuk mund. Gasaji që agjëron për syt njerëzve në momentin kur të etet shumë dhe të vërtmuat ai e prish, për njerëzve pasojë për s'i agjërush më. Prandaj ky nuk është agjërush, pse e ka prish agjërimin e tij për shkak të ushqimit apo pijes që e ka bër larg syve të njerëzve. Prandaj duke pas parasysh sa gjërimi qenë ka adhurimi i vetëm, i cili është në mas të madhe i ruajtur nga gjëdo një dhe syfasis, Allahu e ka vequan nga adhurimet e tjera dhe e ka përmenu sa e është për te. Dhe ka thënë se unë shpërblej për te, po mirë zotë i shpërblejnë për punë tjera, pse e ka vequan këtu, pra këtë, përshka këse, si kurse ka thënë djetarët, ndoshta për shumicin e adhurimeve, mund të përmendet në do një shkall e caktuar e shpëllimit. Në do një shkall mund tjetë edhe pa paramendushmë për neve, për me gjithat mund të përmendet. Dërsa Allah unë a thëtë shikuës të, shiku të nërruar, shikoje, aj që është i pasun, aj që e tërë pasunia e kosmosit, e gjithsis, është në dorën e ti. Nuk mund të matë në miliardas, me qëka të qoftë, pasunia Allah, nuk mund të matë. Allah është elgani, i posori, anëj di dje kondurn e ti, para mendo kur ai thot më duhet, çfarë po e them kushtimet? Më duhet të them kështu nga se nuk mund të përmend nuk nuk mund të përmendë shifer e caktuar. Nuk mund të përmend ndonjë cifër e caktuar, nuk mund të përmend ndonjë sasi e caktuar e e, e shpërblimit që mund ta kuptoni ju se sa ju shpërblej unjuve, çfarë xhironi. Subhanallahu ata përkthejmë me gjuhën e përditshmërisë ta kuptojmë atë me gjuhën e përditshmërisë ta përkthejmë ta kuptojmë atë për shemb Nënieri të thotë nëse rën prej kësaj kohe deri tek ku pa ushim dhe pijë nuk kam të jap buk as nuk kam uj. të jap ujë yi ndaluan nga disa vepra të caktuara dhe në anën tjetër në anën tjetër, duhet që e, të bartësh nga 200 kg, pejnë i venë i minë i venë. Po sa të bartë, përsi 200 kg mi bartë, ta ndi të kështët. Kjo është kushti. Kërkesa. Mirë. Që kam jepë? Ti për këtë, thëtë, onë për përbolë të sejtë të jepë nga, të dho, nga 100 milion euro në ditje. Të dho. Të jepë i tokë, ku dhe që të pëlqenë, Gjithashtu të kam një opsijë shumë të nepështetë ndryshme caktuara me kryetar, sprish punë ku do të çikë nëvojë ti, jo është atë që nevojë për të që unë e kryej atë punë e ofertë të ngjajshme. Përballo se ofertë, çfarë do të bësh? Çfarë do të vendosësh? Kjo është shumë pak e konfuzuar. Allahu i gjithë fuqishëm që të gjitha depot e furnizimit janë në dorën e tij. Ai po thotë Robim shpërblimi që kanë vendosur me ta dhonë për shkak të agjërimit, edhe unë nuk kërkoj me i bëj nga 200 killa, jo as nuk kërkoj me mundu kaq. Kjo është e yjetja. Unë kërkoj nga ti që ti vetëm të braktesësh disa gjëra të caktuara, mbanda një kohë të caktuar. Ndasoj për këtë shpëlim, Allahu po thotë rob i nderuar, mua edhe ty. Allahu po na thotë, sa i përket shpëlimit, nuk po himnë cifra. Ngase është e pa zbërthyeshme e pa prezentu ushme. Ma le mua ka shpërblem. Kja të stimulan, ma gjirua, sta mu ush me në halapër ma gjiru. Allah më pëthot, une e shpërblej. Len një gjitha këtu. E që fëse përsham më dhije në tregë, edhe kërkuin nga ti 4-5 njerës që të shkosh punën është akata. Njerë e dhëtë po të dhë 30 euro në orë për një orë, di kushtot 15, di kushtot 100, di kushtot 50, Vjen njëri që është i nhuar me me pasurinë e tij, por edhe i nhuar me bujarinë ti. e tij. Thotë, "E jaton në punë." "Sa so, nuk të luq keç?" "Ti denti ai, kush ka punuar ti ai, merr 50 € orën sa ka pas." Për pa shembull, kushtimisht po ta kam thënë. "A, a ki ne uimu morrësh me të sa është ora më sigurt?" "Jo. Ja. E nuk shkon atë të smirësh me të. E denti sa so, taj, dihet sa është. 50 € për piet." Ai vesh sot lema ti mua më mirë kë, pse më morrësh? Shkën vrap, ka diçka këtu. Andaj kur Allah o thot lema mu, ti mos u merr me problem. Ti krym ma punën që pe kry pe kërkoj pe ti, ti le shpëlimin me Allahu. Po oh, so është josh se kë subhanallahu. Po so so gzim e e e e e, e, e kënaçi e vullnet e motiv e ambicia ushqen zemrën vetë kjo fjalë Allahu ta xavxhet. Për mua është, unë e shpërblej. Allahën në çoftë këtë kujtojm. Ibni Jauzi rahimuhullah. Një gazetar të mëdhej. Thot një herë isha duke ndajur në një pjesë aktuar të rrugës. Se një duke pritur dikën apo ka punën e punë, thot në atë moment vzhgoja dy puntor që e bën një punë shumë të rëndë dhe më dëvërtet, më kaplej një habi, një qudi, si po kanë mundësik të anjezë me kryë këtë punë. Cila ishte puna? Bartnin disa shtylla shumë të rënda, por ishin shumë të rënda, shumë vështir me i bart, por ata i bartnin me shpeci, këtheshin, disi kryën në punën me lehëci. Tha të Ibni Gjevuzi Rahimullah, dhe gjahë shikohet në ruar, la dhe motër, Dhe që e këtë shembul, sana duhet njëve para këtë i Ramazoni të kuptojnë. Thot dhe, vëzgajan, si, pojbart një këtë shqyra me leci. A tërë që fa ndodhe? Thot, u um munduaj që të kuptoj sekretin e kësaj lecije. Pse këta ka që kalajpe kanë? Pse këta? Tha e pash po që ata nuk për qëndroëshin, nuk imbanin mendjet e tyre të kpesha e shtyllës. E kuj imanin mendjet? Thot, ata shtyjëshin dhe një medveti. Për shambut, i pari thonë te, unë e po e filloj një poezi. Dhe e kishte për të dyjë, për dëtyr, dy, dy, aj i dyjëti, që t'jak thënë te me një poezi më të mirë se që e thënë te i pari. Dhe për dresa i pari, mundu e të thurë të poezin dhe e thante, ishte i fokusuar në peshen e poezis, i unë peshen e shtyllës, dhe kja i aletante në masë të madhe shtyllën. Ndërsa i dyti, ishte i fokusuar në peshen e poezis që do t'ja këthen të shokët të ti, Dhe në këtë preokupim haran të peshën e shtyllës që e kishte mbi shpinën e tij. Thotë dhe këto e kuptova sekretin pse kta melësi e barti kët. Dhe erdhën në fundim Ibni Jauzi, rahimuhullah, thotë dhe erdhën në një përfundim. Cili është ai përfundim? Është një përfundim shumë i ëmbël dhe shumë i nevojshëm për neve. Cili është ai? Thotë Ibni Jauzi rahimuhullah, atë e kuptova edhe ne nëse dojmë të të gjitha obligimet që Allahu na ka ngarkuar me to, ti kemi të lehta, ti kemi të kollajshme, ti kemi të këndshme me kry. Përkundër që mund të jenë të vështira, e kuptova se mund të jenë të lehta nëse i mbajmë si mend të çës problemin. Ti që agjeron. Kur të etesh mos i mën te etja Oh sojë më, subhanallahu, katrori iftari kurma, kur, kur s'ne prish, unë jo në smojm u shpirtin, shan, ja, mos thoj kështu. Kështu nëse vallai 5 minuta ush mbajëru. Po thoj subhanallahu. Kurrëllëmu Allahu për këtë punë. Më ka thonë që më jap një ujë në xhenet, ku shpim peti ujë nuk etet kur. Allah, me kurr. Allahu do të më mundson me pas një pushtet aq të madh xhenet që subhanallahu nik natje më dha. Te so droj, te so drojn që janë nga ari dhe odrujnë nga argjindi, nuk janë është drru, për nuk është nga druri, forme e dur të ka, i tëri është ari, tëri i tëri nga argjindi. Ka thonë Allah u gjerë lewale dhe të kini lumejnë, lumejnë, në gjennet, që do t'jinë në kontrolën tënde. Lumejnë të e dënjës në kjo në kontrolën tënde. Ata e kanë një, një e kanë një, një rjede të caktuar, dhe rëti, një lumë gjenet në gjenetë rjedhën këtë anë, për shpon pëlqenë, rjedhë kësajtë, me gjeshtë, dhe rjedhën atë anë, pare mëne këtë përshetë, këtë komandë, që kur se ke pasë, kënë citë për hershme, pare mëndojë një vendë që kur nuk im usmu, kur, kur nuk ima u lodhë, kur, nuk ka lodhë e kur, dhe kur nuk ime dal për e ty, nuk ka vdek e kur, kjo gjenetë, ndëj moj me të gjenetë kna mu knoç kur shkojm ku na e pa Allahu jallahu ala jetën kët thosh au bojftaria shkurt duke qe shkurt bard pesha trënda vallahi ndersa punon punë fizike i pa sa më rënd bën thosh se po na për kët pesha rënd sa komu pagu Allahu as të dërguari të ti si ka tregu sa komu na pagu ka thon kjo është e amne ma lini mukës problem dhe iman men nuk mund me, nuk mund të imagjinu vllai nderuar Nuk mund të imagjinoj sa ka mësuar i Allahu subhanahu wa taala. Andaj mbaj mend atje tek shpërbimi, koncentrohu në shpërbim. Merre me te në masë të madhe do të letohet pesha e agjërimit. Prandaj e saumuli, agjërimi është për mua dhe unë shqyrlej për te. Andaj mbaj mend jetë tek shpërbimi i madh i Allahut që e ka fshehur për të na befasuar për të mirë. A nuk kemi ndimë të mirë për Allahun? Nëse Allahut të thëtë se kam e shpërbëli, qëfar duhe është të të mendoj shpërreët se me shpërbëli? A duhe të hamendëmi? A duhe të dyshojmë? Subhanallah. A dyshan muslimani në prëmtimin e Allahut Azojel? A mund dyshan? Jo, vëllahi, kurë. Kurë në kurës. Andaj e sëvë muli, a gjërimi është për mua dhe unë shpërbëlej për të e. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka than se ditën e parë të Ramazanit hapen dyert e xhenetit. Pamendojë edhe këtën hap dyert e xhenetit. Atje është, është një vend që unë e shumë lakmoi. Atje është një vend që unë shumë e kërkoj. Atje është një vend që unë kam dëshirë shumë të atje të shkoj. Çfarë bukurie ka atje? Çka më ka përmendur muallahi nga ky vend? Jan hap dyert e xhenetit. Po thosë se po të afrosh këbë gati, po thosë po thot gjeneti, ja argumenti. Praktik se për agjërim do të jesh në xhenet. Po hapon dyert e xhenetit. Allahumma ajrim tayyib ni fuqi. Wallahi ti me asgjë nuk mund ta marrësh. Nga se përmes agjërimit, gjatë kohës së agjërimit të muaj Ramazan, mbyllen dyert e xehnemit. Pa dhinë sa, subhanallah. Pa dhinë që kërkosh më fëtyrë të tokës, këtë njerëz bashkë më bëha, nuk munën me jafru dyrë të gjëhenimet, jo me imbyllë. Ti me agjerim. Masë i agjerushëm, Allahu imbyllë. Te jabë një fëqit që nuk e kje. A dhe më rëvëzur këtë fëqit? Embyllë dherën e dënimit. Dherën kë ke pas me e vujtë, dë burgun, dënimin. Allahu pa thëtë, Agjerimi është qels që më të mbyll. Mbyll atë der që më kurmos të hysh na der më, më kurr. A nuk do ta mbyllësh derën e burgut ku ti mund si me kon me qels për jashtë? Po për çfarë do çmi me të mbyll? Mbyllë. Nuk mund ta mbyllësh ndyshe. Kështu të lingjë Allah, Allahu për asim agjerim. Allahu përmesën xehnëm do të ketë njerëz të lidhur me zinxhir. Allahun e lut më ndarut nga xehnëm. Ne të lidhem me zinxhir? Po. Madhja Allahu përmen edhe gjatsin e zingjirve. Se bëune dhiraa, Allahu thë në surën haka, se bëune dhiraa, 70 bryla, të ofër 35 metra, zingjiri gatë, një njëri gjenimit me të lidhët. Qëfar vapa? Qëfar mundimësh? Qëfar përretimësh? Edhe lidhje gjithashtot? Allahu përta, a dëshiron të gjitha këtyre të largësh nga vetë e vetë, a të dëshëran. A të dëshëran. Ja ku e kja gjerimin. Shansë e kje i muaj në armazat. Ibni Abasi thëtë se në qofë se një halkë, një rrëthë vetëm e këti zingjiri. Jo zingjiri të të të pas metra. Jo, jo, një halkë e këti zingjiri. Bjen në tokë, thëtë Ibni Abasi. Të gjithë njerëzit, krejt njerëzë ka ka, nga gjithë a anë të botës, në qofë se bashkohën nuk do të kërë mundësi me leviz nga vendi, nga pesha e rënd që e ka, Zotën Arruj. Në qëfëse kjo është pesha e një halkë të zinjirit të një njëri ju. E sa jënë dyrët atëre këti gjehnimi që kejtë njërë që të kanë mekon, mëndet atë që kanë mëritu për gjehnem, sa është? A kësh më e mdullat dhe? Allah i kërkosh pas Allah që i ka kryu ato dyrë aka mundu me i mbyll një herë për gjithmonë. Do ka qjeruar. Nga sa thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i mbanuar çdo nat lirë një nga xhennemin. Te pas nëse mund të ndjem do të asike pas punë për xhenet pa shkak të xjerimit. Je lodh për ayftaret, Allahu e sha lodhën tënde. Allahu e sha raskapitën tënde. Allahu është e urin tënde Allahu është e etin tënde dhe kjo është e mjaftushme që me të piku rahmeti Allahu të azogjel kjo është e mjaftushme që Allahu të thët me lajkjeve të ti filonin mbëllën e dirë në burgu ti në gjene mbëllën e hapjen e dirë në gjennet, gjennet për këtë lodhje ja, nuk e humbi kur rubetim kur nuk e humbi në këtë lodhje pra të anë këtkuria i Jerusalemit pritoje s'et motivon ta lecon barën e rën të punë fizike barën e rën të vopës të smundit çka do të thotë vallahi ta leton në masë të madhe pandai këto do të kemi parashikuar ndëruar shumë të tjera po për shkak këtë kohës na duhet që të kufizohemi më nda kushtuar na duhet të japim fund me kaq por dua të them që çto sot veja para mazorit thot se allahun na ka mbledhur thot se ajrimesh për allahun dhe veç allahut din me shpërir për ta sa kjo veç gëzohu muslimanët gëzohu për këto që lëpë tjep. për gëzime që allahut jap allahut pa thot veç në jina mos e boj gale për pages unë e kumar për sipër po hapën dyte xhenetit po ti mbyll dyte xhenemit po ta bën buroj nga mkatet nga punë të kçija nga dënimi Qka dhe të vendësër? Mendoj që ke vendësë se ke ma gjëru me, me lejnë Allah të mëlluar. Për kondër svidave, letë shkën të mërturë asatë dënë, nuk do të nëmposht me lejnë Allah të mëlluar. Nga se imi lidhur me Allah në gjëllën e walla. Nuk do të kemi mendjet të kuria. Nuk do të kemi mendjet të këtë etja. Edhe në qovë se etja dhunë shumë ne të rjekë vë mendin që të mendojmë për te, me fuqin më të ma dhe t nga sot qil dira, mundu me hi me menje me menun gjenet. Të mendojnë për atë vend dhe bukur, për mbi gjitha, paramendoj e dhe mendoj për kënaqinë Allah të madnuar. Ti pa agjiran, Allahu për kënaqët me këtë agjirim. A nuk është kemë të imi aftushëm për të agjiruar? E lesë Allah në madnuar që në mundësën që të kemi agjirim të let, të këndshëm. Agjirim i cili dhe të knaqët zotin ton. Agjirim i c nga dobit begatit e shumë të të këtimuaj në këtë botë dhe të nga mundëson që të përfitojmë nga shpërblimet e mëdha të paku feshme për neve që Allahu ka përmtuar së do të wajap agjerusa andaj na i besojmë Allahut dhe na i besojmë përmtimeve të Allahut andaj ne agjerojmë se kemi besuar në Allahun dhe është shumë normale që tashme përshka këtë besimit të i përgjigjemi thirjeve të Allahut dhe gjithashtu agjerojmë se ne besojmë në prëmtime të Allahot, dhe agjerojmë se ne shpresojmë në shpërlimet e Allahot. Ka që shpëra gjerimit. Me nëjse e mjaftushme. Por a kam bet e shumë që ka të thuet, po vëllë e kam bet. Por ne me ka që thash për detyrojme që të mbyllim këtë pjesë. Andaj si kur që e, e, e, e filova përfundimin, edhe pa e përfunda i përfundimin, me atë lute që thash se nësë Allah në manuar që në akëzën me këtë Ramazan, në këtë botë në botë ndërtohet ne gëzojnë të na i freskon shpirtat tonë, zemrat tonë me këtë gjelb. Ta presim si musafir që med vërtit, med vërtit, më të vërtet, më të vërtet mund t'i nuk na gëvësojë. Jena më ndinjui për të. Për shkak se po ne jap shumë, po na ofron shumë, po na gëzon shumë, ata i gëzohemi me këtë muj. Çdo ku u gëzuar me këtë mujën, këtë botë, ti gëzohe me këtë mujë edhe në botë tjetër. Allahu ju ruaj dhe këtu për e bëm një pauze shkotër për të rektyrë për sëri pas taj me atë pjesën e rezervuar për ju e shikohet në ruar ndaj në ndeshtë një pas kësaj pauze Allahu Gjellewala juruat dhe u kujdes për ju e dhe familit e juaja <të> Të martën, nga ore 20, piste visje dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxavartë të ndryshëm. Shikuestit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikate tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com.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 Rruga drejt Allahot Një emision që në dzjerë në pa elementet e rrugës së vërtet drejt realizimit të urdhrave të Zotit Një rrugë në për të cilën kaluan karavanet të shumët të të njerëzve punetor Puna e të cilve ishte besimi pas të rëdhe vepra e mirë Për të arritur sukses në këtë rrug, nevojitën pa isjet të duhra, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit rruga drejtë Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojj Enis Rama. Në ndichni që do të shtun ora njëzet, Në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçti Ora 19.00 emisioni në kërkim të adhurimit Me hoxën Enis Rama Allahu Azogel nuk ka nevoj për neve Ai, Nuk ka nevoj për falërimin të orë Ora 20.00 emisioni kam një problem me xogjin muhammed dermaqu allah zot likull jan minkum shir'atan w minhadja ora 21 kuran me titrim ne gjuhen shqipe nan diçni te mërkurrën Aleku Allah, shikojë nderuar, u rikthyem përsëri në, në pjesën e dytë, ku tashmë, sikur që si e keni dëgjuar, kjo pjesë është e rezervuar për inkuadrimin e juaj përmes telefonatave apo SMS-eve. Kemi një telefonat menjëherë që na lajmërohet. O rnoni kush na lajmërot, oz me boni pyetje. Po falëllah po t'ndërgjojmë e si ndo intelektual do se më ndonjësh shkollum, shumë thonë ajërimi e ka vote nga merajson se në koha atëres kanë pasaportë me Hungër, ekse kanë lirë të gurt mbarke nuk ka përku me sot të të mas haruaj kështu. Po, shumë pini më. Shumë me vend. Do thotë pyetja par për sonte që na u lajmërua, ka të bëjë me një dilem që disa njerëz ë po thotë që vëllau të shkolluar thon se agjërimi ka qenë për atkohën e kaluar, do të thotë që tjet një lloj një lloj metode efikase për tekalimin e uris. Ka si lidhet kanjtuar në uri dhe për kët është barr. Megjithse kjo dilem është shumë e paqëndrueshme nga shumë aspekte. Para vetë teksti kuranor ku bëhet obligim agjërimi e përgjithëson një dilem të tillë. Allahu thot la lekum tekun që t'in të devotshëm, ju t'in të ngopur. Apo kë e para? That, e, teksti, e dyta, po të kishte më qenë për shkak të uris, apo më mirë kishte më qenë që tjetë agjerimi, nga dreka deri më pasacis kur bindet me flajt, jo pisabat kur nice jon në jum për shembull e më kondena akşam, pjesën mbetur të natës me njerë që janë quhet më qenë me honger. Kishte më qenë kozoja tjetër, kë, jo jo kjo kozoja çfarë është tash, apo e dyta, e treta, apo pse marrdhëniet intime me gruan tjetë ndaluar atë Jozef Veçpururi. Ës rregullat shumë të agjerimit. Peygamberi së më thotë, men lemjeda kaules zuri, vel amele bihi, fel e se dhe illaj haqje fi enjeda ataame u e sharabe, Muhammeda së më thotë, kush nuk e len fjall në keqe, fjall të ndyta, pun të këqia, atër nuk ka në ujmë në asurshqimin dhe pjen, atë japën me kuptu se për mes agjirimit, së non të, re, të realizon objektive edukative shumë të rëndësishme, ju jo në të ushqimit, pra ndaj shika si e ka nëmvlerësu, pejgamberi së më dinin që farë braktisni ushqimet dhe pijet në çonse nuk është e shoqëruar me realizimin e objektivave të tjera. Prandaj ka thënë, kush nuk e lën fjalën e keqe, sil tek kia. Në një ditë edhe ka thënë ka shumë nga agjëruesit që nuk përfitojnë nga agjërimi përveç braktisur ushqimet dhe pijet. Kuptim në çmues. Nuk duhet që agjërimi të jo jetë vetëm braktisje ushqimet dhe pijet. Prandaj ja e kemi telefonat vazhdojmë kët. Po orna. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. E, do është ta, e, me bëhë një pyjtë ose Sharem, ma shkortë për më ndëhet Dromë, kone një fshatë të, të komunës Drahashit Si më saferë më kone dhe Më rëmë një të më saferë Më rëmë e pi Një birë, e fashë është haram E fashë katërte dytë për para Fashë në kë bëhë në pi para Ramazanet pa. Mane, ajma bëhë në pa atënde çpeto në e abonan shpëtat në stres në jashtë fazë të tashme lokal këllë shkor. Pas më në smë jet. Nëse bënë sarë për secan, atë është në sarë që në punë, po mbien se në kohën e drejtë ose ose gatitën në kohë shformoj në fond brekën e rreth çinim. Nëse bën çitsarën. Në rregull vëllai. Në rregull vëllai, në rregull. Selam aleikum, Allah i qes përm. Aleikum selam, ti do të tëtë ishim duke folir për atë dileme që u përmen me heret, se rova se shkurtimisht vetë tekstit kuranore dhe fjallët e pejga mësëm e përgënjështu e një dileme të tilë. Nuk është e mundshme. Nëse me agjerim kërkuat dhe që këtetit arjetë dhe në moment një kër agjerimi bëhet vetëm praktisi e ushqime dhe pjesë, atëherë, atëherë, është agjerimi më izbëhti mundshme. Nën në teatër, nëse dikush mendon se për këtë ko, për këtë ko na duhet rrena, na duhet mashtrimi, na duhet vjedhja, problemi është më ndalu këtu se smumun mbastemë fitu sa duhet, i themi se për njerëz të tillë që kanë kësullën mentaliteti, problemi është agjërimi vallaj. Problemi është se i vet disa njerëzit nuk mundun pastaj me i mashtru, nuk mundun pastaj me vjedh, nuk mundun pastaj me bëshun punë të çia se agjërimi i pengon. E po për këtë punë po vallaj. Por kat ku ne shpalem ajërim. Por thuat që ajërim me komparatkos kanë pas mangën me pijë për kat ku është. A tëra për kat ku, pra, në Afrikë kanë njerëz që s'kan mangën me pijë, veç për taçi ngajërim. Mezi si kjo dilem a që është, a që pa e, e, e pa pjekur, a a, a a a a a a që e pa qendrueshme sa që çdo fjali që thot për tek sa që përmenda e bën edhe e bën interesant, e un spo kam çfarë që këtë drej me bën interesant nga se nuk është as pak interesant, se thashë vetë tekset fetarë nga të regojnë, se nuk kërkohet nga gjërimi praktisë e ushqime dëpijës, po kërkohet që për mes kësaj, për mes kësaj, të arrit në disa objektive tjera, qëlimet tjera, e që në këto qëlimet nuk mund të arrit në qofë se nuk agjerat. Kemi një telefonat? Urna, kusë nërë e mrod? Halo, Orna, no, orna, no, për të në gjoj. Alaikum. Aleikum, salam, rahmatulloh. Kale zoti, jasë një për të vdet, për e dhe hapëme, dhe dhe tjetë kurani. E qartë, e qartë. E qartë. Pythja dytë që nërën nga ajvlawë, e thasë se ka qenë, djenë një vizitë në Dragash, së më rëndësi vendi, dhe ka rasi që në atë vend njërës kam pi alkohol, ku a ka të rekë vretin dhe O ka thon se nuk është mirë që njëri spaqut 42 ditë para Ramazanit mos pepi alkol. Ti mirë ke bësh shumë që ke këshilluar pa ta njerëz. Mirë, po nuk duhet më të kuvozëm me 42 ditë me 52 ditë. Bukur u ke thënë. Alkooli është haram i ndaluar për gjatë tër vjetit. Po, të gjatë tër vjetit, gjatë tër ditës dhe natës, gjatë jetës haram është alkoholi. Haram është me pepi. Ka thonë Muhammedi sallallahu al-Sallam. Muhammedi al-Sallam ka thonë, kosh pin alkohol në këtë dunja, do të pin dytësirat e banore gjehnimet në heret nësër. Atë. Allah në arruajt. Ata janë në gjehnem duke u djek, duke u djers, duke, duke lëshun dytësirat dhe flësirat ndryshme. Ndryshme! Flësirat nga mëtë ndryshme dhe të të shenë nga trupi të në, në gjehnem nësër. E ata që kam pij alkohol në këtë botë, pije për ta do të vjet ndëtsira e banorëve të xhenemit të Allahut na ruaj. Do të do të jetë i privuar nga beqardit e xhenetit. Andaj përfarë çmim e punëre këtë kët ndëtsin, kët nëntë ndëtsirave, nëntë sherrrave. Nuk ka keq që në burr, vrasja, moralitet, konflikt, rrahje, që nuk është si pasojë pirë alkoolit. Njerëzit të dejot nuk din çfarë bojnë, fjalë, fyrie, fsharje, kacafytje, vrasje. Andaj kjo është nëna e të këqijve omul khabais i ka dhan per parat e karabet nana e te ndyteve nana te kciyave bendo me praktikat veçanti kur him muj te mdhaj nana jeb shaban ramazan shawal thumut mut chain mut mdhaj em nuk po as frika allah jalla wala me respektu kët muj hecin es fatkeçesht fatkeçesht ka ko per kët ne sa do të lasim i pa natën e bajramit te festoj me alkol ku ramazani valla ku është e të një ati? E kjo tërpë i Allahot a zë gjellë, e në veqë anë djeta që bëjnë darës me në Ramazan, me alkale, me lakurisi, e kjo tërpë është Mar kjo. Marë e pejzote është me bërë. Valla kjo është haran, kjo është një gjuna i madhë, që vaj hallë për ata që qe... e bëjnë këtë punë Ramazan, Allahot në arrojtë. E kemi një telefonat, urnani kështë na... Urna për në dhe ndeshtë në me të bonën pyëtja, konë në faraditë që së një të asushtu që nita, që, që, kërë, që e prish Ramazonën nëse shqyqën Haram. Oh. Shqyqimi Haram e prish Ramazonën, dhe prish oh. Shagjerini. E qartë, Allah. E qartë. Andaj, ishëm duke folë për alkoholën dhe për punë, të të të këshia që të Ramazonën. Njënë me pasë së ikë në lau të të të të gjellë. Edi gjithasht është vera. Njerëzit kanë nevojë të martohen. Gazetash kur kuaj martesa vijnë me sht për jashtë, vijnë dashamirë nga jashtë, bashkohen familja, anë në hamna shmir. Pse më bën haram? Pse më bën me ato me, me ato punë dyta që bërat. Të alkoolet, të zhveshjeve, të përzihjeve, vallëzimeve bashk, buna më grave. Vallahi kjo është turp. Më bën mirë kët punë duke ditë se Allah pa she. Në muajin e shenjtë Ramazanit ai të kemi frikë Allahun azu xhali të kemi frika land, të kemi frika land, të largomi nga këto punë pesta, nga këto punë dyta, të kemi pak ma shumë marrë e pejzote, nga se përna she, në ka ndor, vëllahi, në në në në në në në në në në në në në në në në mërë jetën kur do që dën aji, të në në në në jetën kur dën aji, pse për provokon i dhimën e ti, pse, për qëfar qëmimi, qëfar kënëci është a e që jësirë të dhimën e dhet e malkuara e knaqjes e cila duk u knoash dikush Allahun e hetën. Nuk na duhet të knaqim vallahi, s'e has na duhet. Kur mos u knoasim çështo, kur mos u knoashim kur duke i njohu Allahun. Kur s'na vjen e knaqsi. Kur pa u knoashim duke knaqë Allahun. E u gzuafshim duke gzuu Allahun. Por mu knoç e mu dofrye e mu gzuu duke i njohu Allahun, kur mos u gzuafshim çështo. Nuk, nuk është kjo nem, për lësë Allah në e malë që me në regu këto këzime, këto kënaci, që po mëndëm se po kënacime, po këzojme, po dëfremi, e idhnim në Allah, e kemi sirë të e pragu i së piston. Allah në arvojt. Dhe thapëm ikë në mazi i drejkës dhe i këndis, jollë ndërhuar, Allah o thotë, inë në salate, kanët alel mu'minin e kitaben, më ukuta, a gjërimi është obligativ për besimtarët në kone vetë, Duhet me gjithë punë. Duhet me gjithë ko që më në punës, me i falë namazën. Fal, anë në Ani, sunetet, nësë ki mundë si me i falë, përshamë namazë i drejkës i ka 4 rëqatë sunetë për para, e 2 sunetë mas, mas farzën, nuk i mundë si këtë maritë, anë i le sunetën, te ka mundë i falën shpesë sunetën, farzën 4 rëqatën, 5 më da 6 ti merë mas shumëte, e falë namazën në vëndën e punës. Gjej mundë si, gje ku është përpjekjet Allahu xhallahu i bën zgjidhja. Pyetja tjetër ishte a lezohet jasini për të vdekur dhe ha me këtë çon kur këtë disahare. Jo vetëm ja disar, që i them se Kur'ani është për të gjallët, ndërsa të vdekurve u dërgojmë se vape në mënyrë të ndryshme, jo përmes Kur'anit. Të vdekurve u çojmë selam e u çojmë shpërbime. Allahu na e ka mësu, nuk i ka mbyll nuk i ka mbyllur Allahu xhallahu ala të gjitha kanalet e komunikimit të vdekurit. Ka kanale që funksionuin, hamdurila, po nuk është nga jo, nuk është nga jo ledzimi i kurant. Andaj kurant nuk është për të vdekur, do që uftë do të aserojmë, po kemi thirje, urnën e? Ale, selam alejkum. Alejkum, salam ser... me pyke. Po urnë, po të ndëgjojmë. Në um, falë, uh, do është ta më këptu që unë kam vërte adin uh, djakitët, ju shom asa dosha kanë kuptuar se as çdo gjeqje edhe çdo një aprajo vonë kam kuptuar që gjeja vetme që duhet është devotshmëria plotë dhe shumë bilut në Allah për çito. Po, po e qartë, e qartë. Okej, okay, qart. selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Andaj isha duke fol për leximin e Kuranit për të vdekur, tharse Kurani nuk është për të vdekur. Kurani duhet na gjallë me marrë dhe me përfituar për prej tij të vdekurve, u dërgujmë gjëra tjera. Doa, luti Allahot si ti falë, lidhe a farefisnore, që jena lidh, përshka këta atyre të vdekurve, rinjallë atyre lidhe a farefisnore, është edhe për ta mirësi. Ba mirësi, Ibn Jomere, radiallahu ta'ala anhu, një dit e takoj një një të vdekur dhe shumë ndërej. E pëtë më pësendëro vë kushë kë, tha është një shoki babës tim. Sht vetë nga bamirësia ndaj babës tim, është më i bomir shokëve të babës tim. Tan bamirësia sjell e mirë kujdesi edhe për shokt, edhe për farefisninë, për mish e të vdekurve të tan është bamirësi natyre. Dhe ne sa ta ka limosh të vdekurve, të të gjallëve, të, të, gjallë, të varfërave, në am të të vdekurve, me lenin Allah aty ne uçon se vop dhe u shkon se vop. A ne ti përdorim këto rrugë që janë të hapta? Pse këto rrugë i praktikisim? E tentoj me marr në rrugë që është e mbyllur, nuk shkon se vau për mëse rrugë. Gjasë nuk e ka përdorë këtë rrugë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Kurani, Kurani e ruajm po të gjallë, nësa për vdekurit ka gjëra të tjera që i përmend. Kemë një telefonat, po ndonë? Alo. Po, po të dëgjojmë, po të dëgjojmë. Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmetullah. Allah, Allah i është falbledh për kontributin që përbëni. Perse jam arsad para mu i madhor Amazonit. Un e kisha me vetëm ne pyetje. Urnavla. Çto ti çto pula që po prehen, pula tësëra që janë ato fermorët e ty ne, në Er Prishtinë në në 80, pastaj po i rjetin, pastaj po i rhiqin kohën. Maçi në zgjedhje familja e me si apo po shkojmë sa fill dikun, po kush me tani? Po, po e çart. Qatë, mirë, salam kala ushmir, aleykum, salam, mbeton, ruar, a qoftë mirë, selam alejkum. Kalofsh mirë, alejkum selam wa rahmetullah. Pyetja radhësimën e mbetën është të sikur nderuar, a ka hadith që nëse shikon në haram e prish xhirimin? Jo, nuk ka hadith kështu. Edhe pse sepërkat disa mëkateve si për gojimi, shikuar në haram ka disa nga dietarët që e kanë përmendur se prish xhirimin. Dhe kjo është për dije më e mirë për atë parë, se nuk është vetëm për ushim dhe pije. Po të disa djetarë kanë konsideru se edhe bërje e haramit e prish agjerimin. Mi për shumisë të dërmu se djetarë mendojnë se në qosin riu shikanë në haram, nuk e prish agjerimin kuptim si kur që me ngrëndhë në pi, jo kështo, por e zbe në maksimum shpërblimin, e privën vedën e ti nga të përfituarin nga Ramazani, nuk e meritan atë shpërblimin e madhë që Allahu e ka përmend për agjeruasit, A kjo është e mjaftueshme. Agjerimi për çjet punës. Agjerimi është me të ndihmu më ulxikimin. Në qoftë se agjeruheshm në ulxikimin, kur ki më ulxikim. Andaj ka thënë Muhamedi sa: "Es-siyamu junnah." Agjerimi është mbrojë. Do të të mbron nga mëkatet, të mbron nga të këqijat, të mbron nga haramat, nga të ndaluarat, nga veprat e ulta të dyta, nga këto të mbron me lehen Allah xhallahu ala. Ai përdorë mbrojën, përdorë Qyshko mund zinjirë është në luftë, e ka mburojnë, pa e lene anashtë, nuk e mburojnë, letë më rogë më armiku. Jo, dhe më përdore, përdore armën. Për këtë arsu e ki agjerimin, e ki armë, e ki mburojnë, që të mburojnë nga armiku, nga shejtani, që të cyt me bëpun po të këshia. Përndaj, nëse e përdur agjerimin si duhet me lene Allah Gjellewola, të ndihma në mas të ma dhe shumë, që të praktisësh edhe shikimin edhe për gojimin, edhe ndajimin haram, edhe shumë punë që janë të ndaluara. Zoti për këtë punë është bërë obligim agjërimi, jo për të tjerë çka, që të na ndihmojnë me len Allah xhelaluala, që të flakim gavitja jon, të largojmë gavitën veset dhe të mbjellim në veten tonë virtyte që janë të mira. Për këtë arsye është bërë obligim agjërimi. Sot pyetja tjetër ç'është, sot kam vujtë të vazhdueshme dhe sani vetëm njiet që e kam për është devotshmëria. Andaj do të ë uh, thot a është kjo me kadër asaj si është sado qoftë ë uh, themi kështu themi kështu sa i përket asaj që thua se ke vuajtje unë mendoj se nuk ke ke dietën e kush vuajtje nuk duhet që për shemb disa sprova që na çanë prekin disa të larë që na godasin që ato Ti shëndrorojm në ngjyrëm të përgjithshëm, në ngjyrëm të përgjithshëm të jetës tonë. Ki çosë dha të lumtur alhamdulillah. Pastaj jeta është përpara. Ta është tani periudhë në fazësh pak me të lashme me ngarkesa, pa pastaj arrhsh mundëti të jetë mirë. Bota nuk është jeta në këtë zot as kujt me një me një, me një, një njër, veç keq ose veç mirë. Jo, është e përzier, mes të mirës dhe mes të keqes. Dën nga një herë që thit e mirë, e mirë, e mirë alhamdulillah. Bëh vastën do të keqë. Po dend nga njëherë se tet edhe e keqë, të mendon njëherë se gjithmonë është keqë, sabër. Sabër. Andaj mbështeten në Angel Levuala. Ki mendim mirë për Angel Levuala. Po vallahi Allahu të përmison gjendën tonë. Fakti tjetër që tu ka bërë edhe dashuria, po ti pas këtërmat më të mirë mundsh më. Çka i duhet njëri dashuri, çka i duhet njëri jeta, që nuk e don devotshmërinë. Wallahi nuk i duhet asgjë. Et çka ka humb njeri nga kjo jetë, nëse nuk e ka kë te ata ata për e ka devshmërinë, çka ka humb ky njeri ka dzon? Allahu kurjës s'ka humb. Kreti pas kës. Nëse qoftë se Allahu ta ka bërë të dosh devshmërinë, më impono kuptu drejt devshmërinë atëra kritika po doshnë. Vetëm kuptoi drejt dashuri ndaj devshmërisë. Kuptoi drejt devshmërinë, me lejen e Allah xhalla wala. Ajo devshmëri do të zbukurën të rjetën përgjësi. Ma djë dhe së provat, do t'jenë sikë nëtësi. Në Na që është e kuptën drejtë, dhe vëshë mëri. Kemi një thyrje? Ale, së nëjë. Aleikum, salam, rrahëm të Allah. Dhe se me ditë ku imësofi për shkërën për namazan 3-4 minuta, maçë, se e orës, ali jodë me hongën? Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, dhe të marrë shpergjitje, ins Pëtetarja është për pula që prehen. Kjo është pyetje përgjithshme. Mirpo ai që na telefonoi nga shikuesi i nderuar tha se fillimisht i hudhen në në, në ujë të val, i rriepin, do të thotë aty ngurdhin pulat e pastaj ju heken kokën. Nëse vërtetuat se, se pulat janë teksona natyrë të prera, do të janë fillimisht janë janë të, m... ja, ja, ja, ja, të mbytur dhe janë të ngurdhura, atëherë është harama ngursimin e ngurdhur. E por kë duhet të vërtetojë un nuk e di a e bën të gjithë kështu un nuk e di me von çose vërtet tuat se firma e caktuar për shemb kjo firmë me emër me me me me mbiamën që thon e ka anë një firma vërtet tuat se kështu ja bën pulave haram është me hngrë këto pula haram është jo vetë pulat po çfarë lloj mishi coftina është haram u ngrënë në islam një kohë që nuk është therr por është mbyt haram është me hngrë gjasë gortsirane është ajo që ndaluar Ka sostën dytë është e dëmshme. Kafsha duhet të therrret, të prehet. Dhe nëse therrret i del gjaku, atëra bëhet aliuar si të that. Por nëse vërtetuar se coftir është e ngurrë dhe e mbytur, atë nuk bën më angur. As kur shkon diku as kur do të qoftë. Por vetëm me kusht me e vërtetuar se është kështu. Por me lojmë me film kan thonë nuk përdi, po di po thënë, jo kështu. Por në fakte, po. Ju s'a ki foka, e ke përgjigjem që të largosh dhe ke përgjigjem edhe të informosh se kjo nuk bën nga zon konfakt, më kanë dërgu kta kta kta, se këtu kjo firmë i mbyt janë të ngurdha këtu pula dhe nuk bën me honger. Fota, bjudë të vetë imsaku që është në Tagvim. Imsaku që kanë vendosur në Tagvim është një pikë që është vendosur që të ndihmon njerëzve të dinë të orientohen ku duhet me praktikë syfyrë. Si edhe pse vet ajë që e ka vendosur imsakon dhe takvimin, e ka përmendë se nuk është aje koha e fundë e si fyrit. Nga se, po të ishte koha e fundë e si fyrit aje, ku është imsaku, do të ishte e tëre fyrja sabat me njere. Dhe sabat nuk mund të falit me njere, po sa të përfundar imsaku si bas të takvimin. Por, i ka edhe afër 18 minuta apo 20 minuta, që henë sabat si pas, do më nënë, a aty që ka vendos tagrimin. Andaj themi se njeriu mirë është i përmbahtë tagrimit për shkak të sigurisë, që mos ta shtyën pa nevojë. Mirë është i përmbahtë tagrimit, por nëse ka nevojë, për shembull, ende se ka përmendur ushimin. Qane Tanelano kush ngop ose ka bëj papë ujë, i themi se lejohet me shty. Lejohet me shty, minimumi din 10 minuta lejohet me shty, s'ka problem. Gjasë ende nuk ai ku asabat por në të bëjmë nga ta të cilët për shambull, uh, cilët minutë të vun, ka hongër, unë gi, ka pi, veqë edhe pak, veqë edhe pak, e mi aftohë me, afto me aqë. A ne duhet thëmë që letëshërbën si pi kreferu se, për me ditë me orientu. Por në që se ke nevoj, dhe në dinë nevoj me, me, me, me, me shtu, shtuja pa problem, pra në shtuja disa minuta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d tha, si fyrë i po mund shtyt edhe disa minuta si kur që e ceka, si pas edhe vet ati që e ka vendos imsakun, e përmen se sabahu nuk hynë me njëherë. E imsaku përfundon kërë të hinë sabahu, andë e pa përfundus, imsaku nuk hynë sabahu, dhe pa hynë sabahu nuk përfundon imsaku, andë e imsaku përfundon kërë të hinë namazi i sabahet. Kemi një thyrje? Urnani kështë në? Urnani? Selam aleykum. Aleikum selam rahmetullah. Si, jam në. Mirë e humbësi. Po, hello, ju shpresoft, po ne jam të mirë. Po ta vëshni pyetjen. Kur ndavëm. Binjeta të tua pasta shumë siç frenuën, tash më ne rrugë pas më normale. Tuja i do kushtun ka Islami. Mm. Edhe desha vetëm të një pozicion nga ana jote. Ë, a gjeroj uja që i 30. E, dhe i kam më daktis, më alkohol, e në gjitha që nuk jenë tjeshtë me filta. Ta, ta një përtajnë jam i ferruar, dhe deshë dhe ta dhë një pyqe, Orna. për shamë dhe jam paka shumë në ndjeni që gjatë Ramazanit, Mardhanit, lejuon vetëm pas kohë që i fëtajt. Po, Orna. me që unë jam i ferruar, ka rekemi që më thonë lidhje familjarë e kompletë, e topur ngjeshat aty si duhet veproj un pa zyftoret lejohet me zyrtill apo jo po pra, e qartë po e qartë e qartë mirë do të thotë pjyja ishte ishte ishte fejuar do të, të ka e, raporte me një vajtë të legitimuara vetë taresht të lejuara dhe gjatë Ramazanit vlejnë e njëta si kurse për bashartët. Gjatë ditës nuk është e lejuar, pa dyshem duhet më largu, nësa pas iftarit pas taj, e trejton si kurse gruan e ti dhe në këdrejtim, të të tëtë silët si kurse ta këtë bashorte. Andë atë që ka lejuat për bashartët pas iftarit, lejuat edhe për te. Aja që ndalohet për te para iftarit, ndalohet edhe për te, dhe kjo është besoj e qartë. Kemi një tiri të të tërë, urn Një pykje... Po, përndëgjojmë? Një, një qikë dhikë kërdesh dikush shumë, shumë, shumë, shumë kërtrejmë. Shumë kërtrejmë të madhe, kërdesh dikush. Që ka përmësullë ty për këtë përndë? Po, po, po. Nga dhekë dhjera ejo qap në qapë shpita, një guzën më shku, shumë kërtrejmë të madhe. Po, po. E qartë? E nështë? E qartë, inshallah du të mërsh përgjë, tash inshallah, inshallah. Pyte e shte se e ka një vajzë dhe ka shumë trimë. Ndëve që nëti të shka një një shlepit saktuar, ka trimë dhe frikë të madhe. Kuniriu ka këso loj shqefcime të brendshme frika të pa, të pa arsyshme, pëse ka trimë. Nuk din pëse ka trimë. Atërë këtu duhet që shikujem do të atë në disa aspektet tjera, të hulumëtujem si kur sëtojnë në pista tjera. Nga se nëse ka arsye, dishme, evitojmë arsyenë, po në që nuk e dimë, A te kumu ndjet ndonjë prekje nga shejtanti, mund të jetë ndonjë edhe edhe sehrr, mund të jetë diçka nga kë natyrë që ka nevojë të trajtohet me lutje të caktuara dhe me lezim nga Kurani. Prandaj mirë është që të lajmëroni nga të dikush nga xhallorarët e njohur në Mirfill që lexojnë Kur'an, bën rukia, që të lajmëroni tek ata, sikurse që kemi xhallorarë të vlerë dorëto të, të shpërndarë nëse vjen në, në Kosovë, ato të qoftë në Pej apo në Gilan apo në Prizren e kështë edhe në Prishtinë, e kështë të meronë në venë ndryshme, që janë të njohër, janë të dishum, ju ata, sirbazat, jo magjistartë, jo falëtorët, ju, ju, ju këtatë mashtrusit, po njerët e drejtë që lezojnë Kur'an. Bëjnë rukja, si kur se ka bërë Muhammedi Sosalem, mirëm i abonin lezim të Kur'anit, dhe me pruuse mos ka vënë ni prikë tek zonat e tjera, do në, në qof se është kjo largohet inshallah lehtë me lenin e Allahut të manduar, nuk duhet shumë u shqetësu, po largohet me lexim të Kuranit. Mirë është me pardun buruin e muslimanit me marr, aty ka lutje të ndryshme që çka duhet të thonë jeri kur sfriksohet, kur ka trem, e gjën aty tek mbroja muslimanit, namazit, më shpeshhtu fal në namazet si me net me abdes sa më tepër, me budhikel, me përmend Allahun xhelal në mëngjes dhe në mbrëmje sikur s'është mbrojë, nëse këto i praktikon me lenin e Allah xhelot do të largohet me lehen e Allahut azh. E uh, kemi disa pyetje të tjera që na kanë ardhur përmes uh, SMS-së. Do të thot, uh, thotë kështu. Thotë uh, a mund të vdejë nga infarkti seskaç e për një formular apo në biznes? Thuhet se vdekja nuk vjen as mërdhas më vonë. Është vërtet se vdekja nuk vjen as mërdhas më vonë? Vdekja vjen në kohën kur Allah e ka caktuar. Mirpo. Shkoqat që njeriun e bindit të vlejka mund të jenë të ndryshme dhe mund të shkaktuar si pasoj e ngargjithet të caktuara. Andaj, kjo nuk e mohen faktin se janë në, janë në uh, vdekja është në kone caktuar. Atëra kemi një pyte të tërë, kemi një pyte që në kemi met nga java kaluar, dhe të përgjimi në shala pak më vonë, thëtë, një shilë për da që marën të tjertë, e përgojën, e së dhe mos hëgjalarët. O da përgojimë është ndaluar për këndë qoft. të qoftë. Dhe sa më pozitë dhe më të ndershë, më të devatëshme, jenë të aqë përgojohën më katë i botët e majmallë. Mohameda së ka përmenë, se qëfer më katë i malë është përgojimë. Gjithashtut, edhe para ti, Allahus Gjalli Valla, ka përmenë në Kurënë, në Sunë Hujurat. Allahus thëtë, A juhejbu ahadukum, a njeëkule lehme e khihi mejten, fe A mos zvon dikush për juve, dëshiran, që të hanë mi ishin e vla të ti të vdekur, e ju këtë urani, a në prakini frikë Allahun, lërgoni ka a përgojimi. A që përgojimi përgjohën kësoj. Qa është përgojimi? Përgojimi nuk ka me shpif për një kanë, kjo është dhe me keqe. Përgojimi është kër dikush e kanë i të mitë, apo? Dhe nuk ka qefë që dikush të adin, e ti adinja për hab. Vetë medican ia përmend dikujt të metën e vëllezërit ton muslimanë. Motërsonde muslimane. Kjo është për gojem, ai e kahet e ti e përmend. Ai nuk ka çfarë të përmend, kjo është për gojem. Por sa i se ka heqë e me shtëpë këtë, nuk na ka heqë. Sikimi thënë kallahun aso gjallë e të lëgojmë nga këtu mëkate. Kemë një thirrje urgjente? Urnani po injojim. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah dishta me bohë dhe në rëqyqe Pa, allo <të> Pak me herë të the shtaditën Hamedi dhe dhe dhe dhe selan që nësë në të të glemë pun të kësia, fjord të kësia edhe gjërivi dhe me honë Pa, pa dhikë, dhe shtaditën dhe të gjenim të mërërë, të rblatë Pa dhe me hanë falen, bojnë e mazë, po veshën dhe me hanë nuk jënë të ljuta, veshën maisa, veshën shkurë, vetë gjatë kërës në mazë dhe me hanë e vëllën shaminë, lukën, ma fërrej e jetën në mazë të tjera të shëtë. Po, e qartë o? E qartë? E qartë? Kalenderët Allah Shpërbletër. Edhe ty jo, edhe ty Allah Shpërbletër. i me shumë pytje me SMS edhe gjithashtu diqka që në kamenë nga eve kaluar do të mundohme të bëmë një e, përzire që mështimecim askuj në hak në thotë një pytje tjetër thotë fillaj imani të më ngritet në legjerat e juve kam qenë prezent, të vësë regullisht për një kohë, komin një pun dhe nuk kam mundur me shkune për legjerat e islame dhe më ka i një fri nga shetani magi kam qenë i prej kur nga gjenet E nuk kam mund të më dëgjosh këtë dënim për neglizhen timë në mëshkuar në këtë gjëra. Vallaj çdo dobësim në fe apo mund të sill çu pasojë. Ka seni riku kur nuk orti futeshun në fe, bëhet mall i lir për shejtanin. Bëhet lat i deportuarshëm për shejtanin. Andaj nuk po themon që është dënim, po mund me qenë dënim. E po ti vetë i ke dobësu vetën tënde, që me këtë dobësim i ke hap dyrë që shejtanin e pasoj të preq tyë, të shqetësonë të bën vese këtu më. Rëll në الحملja që po e din ti ku e ke problemin, edhe hamba që po din ku defekti nuk mbetë tjetër të poshtë se ta përmirësosh këtë për të kthyer në ligjrata. Thjesht e musliman sikurse, ke qenë më herët. Do të, të namazni keni diznësh në misën xhamive fatet suneti shumë shpejt dhe këndikon që mos të japim hakun 4x4 ve sunet. A është më mirë ti falim 4x4 shpejt apo 2x4? M'i thani. Jo shpejt mos u fal. Në qofse më vërtet atë shpejt të falën. Pa ti kuptoj tash nuk më fal ti shumë kadale. Falë pak mes të reshtë, një jo shumë shpejt, por dhe jë jo shumë ka dali. Mes të reshtë. Në qofë se edhe mes të reshtë nuk më nëshë, bo duzë shumë shumë shumë në gutë, atër falë i dyreqate, ma mirë dy në regullë se katër me e prish në mazë në shumë duke, duke në gutë. Më ka vdikë, më ka vdikë, po kemi një thyrje. Urnani? Me e prish në mazë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në shumë në sh Po, po, po, të ndëgjëjmë falë. Shëllam aletëm. Aleykum, shëllam, rëhmëtullam. O, në dalja zonën televizionit që mësë shkaftuatë funi? Para, para dy vjetë. Në dalja zonën televizionit që mësë shkaftuat funi. Para, para dy vjetë, ngruja ka metë me barë. Po? a gjerimin, a gjerimin i kamete në gjysë. Po? Pa? Pas të lindjes, e ka a gjerru e a gjerimin tjetër që i kamete në rënda, të delë? Po? Mirë po, me nëherë pas i që nëshkri a gjerimi, atë tjesën e port a gjerimit kalum që i kamete nuk kamut në kompenzu. Po, po. Tash, me nëherë pas a gjerimit kamete një më djë në dytë. Po? Po? Dhe e dhe ta shëkot minë tjetër. Një mujsh, e dhe ka me taj pjesë a gjërimit pa a gjërua dhe kjo ta shëkot frike që e emren këtë a gjërim së mund në a gjëru shko këtë gjitha një. Pa, pa. Shka do të mundbo? E qartë allë, e qartë. E qartë, qartë? do të shpëvle. A minë edhe t'jo allë, edhe t'i. Pythja e radhës ishte, dhe të tëtë është e një pythje do të të lidhe me aditën që e cekën për agjerimin, se Mohamedi sasërme ka përmendë, se kush nuk jelen pun të këqqia, fjall të këqqia, e kështu më radhë, atër e agjerimi ti mund të zbetë në masë të madhe, qëfar komenti mund të japim për veshjen, do të jotë mirë, jotë mir, jot hishme të disa femrave, të cekët një të një të një kua dhe agjerojnë, që mund të im për agjerime t'june. Veshja, për mes të si zbuluat edhe një piesë e trupit të femrës, si nuk bërë muë zbulu, është e keqë, e ndaluat. E mos të asim për to që është provokative, tërhecë e për të tjirët në rrugë, kjo është edhe ma haram në veti, si kur së është me veshë në ngosht, të i dokshëm, shkort, këtë të në haram. Edhe gjithë do piesë e trupit që shfachet, para të tjirëve, para sive tjirëve, e që ka qin se gjdo sy që ka prejkë në te duke shikuar, ka lën shenja në te që të prejkë një të zjarë me i gjëhnimet, Allah hë në rojë, qësë nuk përndohet. Pa mërë përçfashëllimi e bënë, pa unë nuk përda në provoku, nuk përdo qëllimi. Këdal, kjo është dënimi, qësë nuk përndohesh, Allah hë në rojë. Por, a gjërimi që ka bënë? A gjërimi është obligim në vetë. Ti përbën dhe nërën të të tërë për kry një obligim, nëjesër, vendosën për shoj matën, në qovë se agjerimi është i krym që është duhet, da ma zda, ka me të edukua dhe që shmo vesh, në qovë se krym agjerimi që është duhet, prandaj, unë nuk tham, larga saj, që thimi se, kush dhe në me agjeru, le të mëlluat, për nëshë më zgjerani, jo, vallaj, së thamë kështu, jo, agjerani, agjera, Më mirë është një punë e mirë për skenjët keqës, se një keqë e vetë e për skenjët se një keqë e tjetër e asë një mirë. Ka shmëra dhe ma keqë? E po mundohu, thash, mundohu, që për mes agjërimit të përmjësor gjendën të ndë. Andaj, ti ki në konflikt dy gjera, agjërimi është në konflikt me veshën të ndë. Mosleja që veshja me adopësu agjërimin, jo, por bëne që agjërimi të adopësën veshën që të vesh Andaj, kërë janë këtë dujanë luft, nëse me ta hupë, se vahë për agjerimit veshja. Apo, ma mirësht agjerimi, agjerimi, pa thëmë kështu kushtimisht, me ta hupë stilin e veshjes, që që e vesh, mu vesh pak ma mirë që tashtë, se sa veshje me të dëpësu agjerimin. Andaj, gjeloza pak për agjerim, dhe përmërësaj e veshjen të tëndë. Të. Andaj, vëllaj, mundë mu zbenë masë të madhe agjerimin, që fëse nuk imi që shdu, Dergasoçi më na shtyi pastaj që valla unë pronësmun më vjen ndryshe spongjina jo jo agjera agjera bespaqu bën në punë mirë mirë po agjerimi me lenë Allah të mëndua të përmirson të rregullon qofse vallahi agjeron ç'i duhet qofse që e kupton qëllimin e agjerimit qofse e kupton çka ka kërkuar Allahu prej teje që të arrish me agjerim qofse këtë kupton e ke parasysh kuptimin e drejtë të agjerimit me lenë Allah xhalla do të përmirson gjendjen e jotë E kemi edhe një thyrje? Adha, selam, aliko. Aleikum, selam, rahmatullah. Ndë shëta me boni piti, ja, po, falo. Aho, është të vertit që me fishluj i thyrës shëjtanë, drejqëni. E, e qartë? Pa, A, qështë. Piti e radhës ishte, një vla piti për gruën e ti, ka qenë do tëtë me barë, dhe si pasuj do tëtë e shtatë zanis, nuk ka pas mundësi që ta plesën agjerimin. Pastaj ka kard do të fëmiu dhe ka qen gjidhënësa dhe kar e ka agjërim i rradhës. Është ka agjërimin e rradhës, por nuk ka pas mundësi ta plotson agjërimin e kaluar. Dhe tash përsëri është për stazhoni i kard, këto agjërim, ka frikë se as ato të se ka plotsuara të parën atëherë, por as që nuk mund me këtë, e, se të më plotsu për shkak të gjidhënjes. Sa kuptova po stazhoni, sado qoftë dy ato të njëjta, çfarë të bën? Themi se nëse gruaja është stazhone, apo është do të thotë me fëminë e gjë? që po dëshmohesh një ngarkesë për të që ta xheron. Në çoftë nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi të lirohet së shpejti nga kjo bardh. Të lind ose të lirohet nga xhidhënia. Nuk ka mundësi e magjeru. Qase i ston shumë Ramazana, bën ngarkesë për të, nuk ka mundësi e magjeru, qase ka sikur se në këtë rast shtazanita një pasnjëshme, gjidhënet një pasnjëshme, nuk ka mundësi. I grumbullon Ramazani, i thënë më atë në këtë rast lirohesh nga xherimi, por për çdo ditë që ke prish shpaguje duke e, agjer, duke e ushqy një të varfur. Andaj pesëm e dit i keprish, pesëm e të fukare ushqej me një shuajt e mesatare që e ushqen familjen të ndër. Gjithashtu vepra dhe për këtë Ramazan. Për këtë Ramazan prit pak, nështë pas lidis forcoesh pak, nuk, nështë nuk ke nevoj për gjithënje, nështë ta fëmiju ushqet ndryshe, atër forcoesh, mundësh me agjeru, e agjeron dimnit, kërë në ditë më shkurta, Por nuk mundsh m'agjëruas dimrët, ngase janë ngarkuar me gjithë dhënje ose e lutur nga Gazostania, atëherë themi se edhe kët Ramazan që po vije, lirohesh nga xherimi, elhamdullah që është lehtësim dhe është paguan duke është paguan duke është ushyer nga një të vafërt për çdo ditë të xherimit që e ke, që e ke prish. Kjo është së pari kët, po është edhe një pyetje A është vërtet se fischllima i tret shetant, jo nuk është vërtet se i tret shetant, po nuk është më me fischllu pa nevojë njeriu, nga se fischllima ka qenë do të thotë një simbol i adhurimit të paganëve. Mushikët e Mekës kur kanë bërë tavaf rreth Dhërtçabës, atë kanë bërë tavaf duke fischlluar, duke rreshur plaka, kanë qenë laqoreç, ande këtu janë simbole të adhurimit të atyre që nuk janë muslimanë. Njëri ju se ka nevojë me fischllu me thirr di kan, ka nevojë ka diçka tjetër. Por fillim pa nevojë është një gjest mendëi pa adekuar, i pa, pa nevojshëm, derdhjes nga kia nuk është mirë që një musliman të ta bëj këtë punë pa nevojë. Pa nevojë nuk është mirë ta bën këtë punë. Ajo që i thret shajtan ose i provokon shajtan se sikur se më radh, ja nuk ka ndonjë tekst që dëshmon për, kët, për këtë, për këtë çështje. Kemë edhe pyetje që kam bet, thotë, ka mbet, thotë më ka vdekur vajza 25 ditëshe pa pas kur farsmundje. Po thonë nësyshi Nëse lamsyshi ekziston dhe a çan fushën deri në vdekje, po mësyshi ekziston të ka mundësi që përmes mësyshit me vdekje edhe fushna, ka mundësi. Nëse se prend nuk nuk e evitojn këtë me kohë, nuk i rin gati, atëher mund të ndodhë që me mësysh edhe me vdek fëmia, ka si ka thon pejgamberi sallallam, mësyshi e çan devën kazan. Do thotë e bën devën me shkon kazan, kuptojm që e mbyt. Dhe e bën njeriu me shkon var. Në mësysh çepo ka mundsi me mbyt njërin, meqand i kurrëti përcillen me urreqje dhe zilit të madh, ka mundsi me i shkaktu dhe smulë të tjera që njerëz ndoshta nuk din çka ka për ngamsysh. Pra e duhet që ti rrim vetë zgjat vazhdimisht me lexim të Kuranit, me lezusurën Fale, surën Nas, të lezum surën Fatiha, ti bëjmë të rrukja ku të dham çte dorën, dham këtu mbark në kok, çte dorën. Nesha Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Na barokje vetëson. Surën Fale, surën Nas. Thjesht kur që duhet të zëkush me ditë, Aisha radiyallahu anha thot, sa që ankuen ndonjë kush në familje. Sa i dham dikun Muhamedi sallallahu i akëndon te sura Al-Falaq, sura Nas. Ne këndojmë mësuam, të mësohemi, të tashorohemi me Kur'anin. Ne mos ta bojëm sikur sa thashë dha më Kur'anin vetëm për dekur. Le të jetë Kur'ani për gjallë, që të na udhëzont, na drejton, gjykon mes nve, të na mëson çka është mirë, çka është e keqja, të na shëron me linën e Allahut. Gasa Allahu e ka quajtur libër të ishrim. Dëshironi me Kur'an? Këndojni me Kur'an, foshni me këndoni Kur'an, këndoni lutje që i ka preferuar dhe i ka pordhur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pa turut nga msyshi. Tiknojm këtu nga se këto vallai na ruajnë me lenë Allah Allahu xhalla wala. Thotë, nëse një musliman bën shirk të madh me dije, por pastaj sinqerisht ai u fal më të mëkati, po kurdësh e pendohet, edhe i pëlqejn kurdë pendojmit Allahu i ja pëlqen pendimin e tij. Thotë, një motor i falë 5 vakte dhe dhe dhe lë e grimosur dhe me roba të hola. Qëfar duhet të mbuluat? A duhet të kumëtan se ka obligimë më mbulu. Aja Allah që të ka obligu në mazën, aja Allah të ka obligu edhe më mbulu. Ndë në qovë se kërkan sevapë e Allah duke u falë, dhije se dhe sevapën e vitën duke më mbulu. Duke lezu ajetet e mbulesis, në surën Ahzabë, surën Nur, ku Allah ka obligu leza, unë më nëse neve në mungën në diturija. Nëse ofzake kemi detyrit mjaftueshme. Për obligimet që Allah na na obligon me to, me lenin Allah do të jemi më që të gatshëm ti zbatojmë. Nëse kemi detyrit mjaftueshme për shëmtuëshmërinë dhe dëmin e mëkateve që e bëjmë, Allah do të jemi më të gatshëm ti braktisim. Por nganjëherë në mungesë të dijes, të informatave të këshillave mjaftueshme, ne pastaj mund që të të braktisim obligimin ose të shkelim ndalesa kështu më radh. Andaj mendoj se ka nevojë për detyri Kënevi për prkrahje, kënevi për shoqëri të mirë, kënevi për këshilla për Frikun e Allahut xh.l.l., gjitha këto inshallah kur ti përmbledhsh të ndihmojnë në masë të madhe që ta kryesh këtë obligim madhor që Llallahu na e ka manduar që timbolan nën atën e motrës tona, e gratë tona muslimane që ta zbatojnë urinë e Allahut xh.l.l. sikurse i ka obliguar Allahu xh.l.l. Dhe për fund javën e kaluar do thotë në fund ishte një pyetje që e pata harruar. Do thotë Vllai ndëruar na telefonoj, Allah e shpuleft, por un dukja shkruar, mendova se e shkruva, por nuk e kisha shkruar. Dhe pastaj na kujtuan pas, kujtua, pas emisionit dhe thash mi që i mbetemi borshtiqet i përigjimi, andaj do ti përigjimi me leje Allah të më ndëruar, ai pyeti se a bën nga dashuria, nga nga përgdhela dhe dhe ldhatimi, që varg ti themi djalë jam, ose djalë ti themi çika jam. Do të të ndrojm gjinin kuptim të thirrjes, por ju jo, për diçse të pos nga dashuria lejohet, nuk prish punë. Lejohet më thon çika jam e pësajtë së që i ka jetë është gjallit, për nga dashuria, nga përgdhele, lejot, nuk prishpun. Dhe gjithashtë të kam edhe një përkujtima së të haraj, ja vë në kaluar në ulemrua një motër dhe tha se ka filluar më u falë, dhe kërkoj që te bëm një sërim për namazin. Andaj është bërë një sërim i detajizuar për kote namazit kur falen si falen, dhe do të transmitohet nesër në emisionin duke kërku është dhe në përgjigje mendoj e mjaftuashme për atë që është kërkuar të bëhet pyqe. Gjithashtu edhe thash mund të gjeni internet në përgjemi akuta që kërkan udhëzuës për namaz dhe ta gjeni me lene la të, të manuar. Dhe për fund duhet të them edhe një lejmrim të fundit se se i përket emisionive të tëna që ka thot feja në orarin e tashme nga ora 8 e gjys 8 e 30 dhe në ora 10 se për e tjë orari Do të pushojmë së transmetuari këtë emision gjatë muajit Ramadan. Për shkak se pikërisht këtë kohë bie iftari akşamit, ravid nuk mundemi. Nuk dojmë që ti shqetësohesh sikur është kjo thirrje, tash njerëz janë të angazhuar me iftar e tash në amna iftar me honga iftara me pushu ravid. Jo, kemi kemi pas parasysh do të thot angazhime speciale në këtë kohë. Andaj do të vazhdojnë emisioni drejtpërdrejt drejt, të haneve, por nga ora 6 deri në ora 7 dhe nuk dhe tjetë emision që ka sa të feja, por dhe tjetë një emision tjetër i kushtuar muajt Ramazan, me musafir të dushmë nga gjelartë e një orë, ku dhe t'i keni në dispozicion një orë, që të ndëgjeni nga ta dhe të bëni gjithashtu pyjtë për mes SMS-eve në numrat ta në të telefonit, duke vazhduar kështu për gjithë 3 muajt Ramazan. E pas, bajramit, Melena Allahut Manor do të rikthehemi ne përsëri pasaj me juve shikoën e ndëruar për të vazhduar Melena Allahut në sallon ajp i edhë shëndet që të vazhdojmë përsëri pas muajit Ramadan me emisionin ton çka thot Theja. Prandaj ne për sonte përshëndesim me juve për gjat muajit Ramadan vetëm në këtë termën dhe me këtë emision. Për të vazhduar pasaj pas Ramadanit, po kontakti me juve në mënyrë të drejtpërdrejt nuk përfundon. As në Ramadan do të vazhdon Melena Allahut Manor Por në orarin kohor për orën 6 deri në orën 7, që pastaj për iftar e për punë tiratini më të lirë për aktivitete të tjera të muajit Ramazan. Elah sallallahu ne mallosur që na mundson ta presim këtë muaj si është mësmiri e ta kalojmë si mësmiri e që ky muaj të na bashkon më edhe më tepër me Zotin. Da të në lirë ma shumë ma manuar, na lidh edhe më shumë me Allahun e mallosur. Të na bën më të devotshëm, më lar mëkate, më, më lar pube të këshia, pube të dyta. Elah sallallahu ne mallosur që çdo kujt që kërë Ramazan mund të vje i rëndë, si pasoj e arsive të saktuara, qoftë punës fizika, po qka të qoftë, e lësë Allah në manuar që të gjithë këtyre Allah me mshirën e ti dhe rahmen e ti, Allah të aletësa. Ta kalojtë si kurse është mësleti. Sikurse e sekom në fëllim të emisionit, duke i pasur men të eksholimit të gjeneti, lecojtë pesha e rënd e agjerimit për ata që e kanë të rëndë. Sikurse e lësë Allah në manuar që kudo që musliman dekantërand kët ajerin për çka do çoft, çoft për mungesë ushqimit apo munges të, të pijes, apo në mungesë të sigurisë, të gjithve këtyre Allahu xhella ualla tu ofron kët siguri, kët urshem kët pije. Të gjitha këto, që të keni Ramadan të këndshëm, të mirë, të gëzuar, të bashkuar. Gëdbohet. Dhe el-sallallahu emanuar që kët Ramadan të na bëj gzim, dhelumturi dhe hare ditën kur do të takojmë me Allahun xhella ualla. Allahu ju ruajt, na bëni hallad për çdo lëshim eventual apo për ndë një përgjigje të mësë këthyrë si duhet, Allahu na e falët dhe lësë Allah Gjellewala që na mundëson që gjithë mon të flasim, të përgjigjemi si korë që Allahu është iknachur me kaqë po i ja po në fund përson të zotë Gjellewala ju, ju ruajt dirin të akimin e ardhë shumë Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh <tër>